והוא יבנה את היכל אדוני, והוא יישא הוד, וישב ומשל על כסאו. והיה כהן על כסאו, ועצת שלום תהיה בין שניהם. והעטרות תהיה לחלם, ולטובייה, ולידעיה, ולכן בן צפניה, לזיכרון בהיכל אדוני. ורחוקים יבואו, ובנו בהיכל אדוני, וידעתם.